وارع الموتا فاقدم وارع الموتا فاقدم علا قد العذبة وابرم علا قد العذبة وابرم وارع الموتا فاقدم وارع الموتا الاقدم حامل الروح فداءا صابرا مهما تجشم صاغه الرحمان نورا وجحيما يتضرع حامل الروح فداءا صابرا مهما تجشم صاغه الرحمان in parta bin al-Hasan wa al-Husayn Allahumma la yamdada ila alamin taranaka taranaka hakim Allahumma la yamdada mana juna wa falaa bi ma'alim tawasidna ibn ar-Rabbani sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khalaqta bi saddu Allahu kana al-taala neka je salawat i salam na njegovo poslanike muhammadu Do sudnjega dana. Mama, draga, braće, prije li kasnije shvatit ćemo, najveća je obaveza da ovodim u računov kasnije shvatit da uspjeh, istinski uspjeh, jeste uspjeh na Dunjanku i na fjeretu, uspjeh vjeru. Kroz koranske i hadijske tekste je to nam trebalo bi biti i suviše poznat. I čovjek bi trebao da vodi računak ponaviješe o svoje vjerne. Jeste mi, jao, mrsina, vremena, žena, djeca, firme, ovo, on čovjeka malo odvedu. Međutim, trebali bismo, kao što je danas bilo nekoliko riječi i na hudbi, svako od nas da odvoji vremena u svakom danu da ima za svoju vjeru. Da malo svoje stane nam je dobro poznato čovjek na dunjanku, ako smatra da je zdrav, nikad neće otić doktoru. Ako smatra da si dobar, nikad nećeš hm, dalje napredovati uvjer. Mislićeš da si dobar, da si postigao određen i zadovoljavajući stepenj, a napotiv nalaziš se možda na rugu propasti. Zato je dakle, trebao bi čovjek s vremena na vrijeme, što je god moguće češće je dovoljeno, ali s vremena na vrijeme da malo analizira svoje stanje da vodi i pračuna o svome imani. Zasvigurno ono što, što bi nas trebalo podstaknuti, da jačamo svoju vjeru, da nam ambicije u našoj vjeri budu veće, težnje, veće, ciljevi uzvišeniji, jeste izučavanje životopisa naših prethodnika. Čovjek kad se malo mrtvi, kad ufati nekakva malaksalost futur, kad uzmijem nekom ashabu, o nekom tabinu, pogotovo o ovom Obasanim kvalitnih sa osam rekliđa, malo se trgne. Malo se trgne. Nama će obavezati da vodimo računa o i trebali bismo tražiti puteve kako na koji način da jačamo svoju vjeru. Jedan od tih puteva jeste izučavanje životopisa naših prethodnika. Pa ćemo večeras progovoriti nekoliko riječi o jednom islamskom velikamu koji nije tek tako postao velikav. Rodio se i gotovo odmah, već vidjet ćemo dakle, što je čovjek prošao u svome životu, kako ga je njegova porodica odajala, koliko se umarao u traženju čevjetskog znanja posle dijelenju, da bi, dakle, bio to što je bio i što se i dan, danas vam i spomeni, dakle, njegovo ime i njegove knjige i ostalo. Dakle, za zapom... ovog velikog islamskog učenjaka, njegovi savremenici rekli su brojne riječi pohvale, njegovi savremenici. Pa kaže čovjek koji je živio u njegovom vremenu kod Teib Rahimahullah. Kaže, najbolji čovjek našeg vremena je Abdullah ibn Mubarak. Čuli ste za Ibnu Mubarak. Ibn Mubarak? Abdullah ibn Mubarak i ovaj mladić. O kojem ćemo govoriti? I ovaj mladić. Kada vidiš nekoga da voli tog madića, onda zna da je on od sedmenika ah, sunneta ođava. Najbolji čovjek u naše vrijeme je Abdullah ibn Barak i ovaj madić. Kada vidiš nekoga da voli tog madića, onda zna da je taj sedmenik sunneta i zajednici. Ali je ibn Medin, također njegov savrennik kaže, on je kodmene mene od Seida ibn Đuvera. Seida ibn Đuver bio iz generacije Tabina učenik Ibna Abbas, radijallahu aneha. Ovaj mladić došao je kasnije. Rođen je 164. godine. Kasno došao, nakon i tabiina, i tabi tabiina. Pa kaže, on je bolji kod mene od Sejde Ibnu Džubeyra u svoje vrijeme. Zašto, kaže, zato što je Sejde Ibnu Džubey, Rahim Ahula htala imao pobogače, imao u sebi slične, ovaj mladić nije onog, u svoje vrijeme. U njegovo vrijeme, Jo je poznata velika fitna, mutna, svi su ga ostavili, ostao je on jedini postojan na istini. Izhati dne rekoje kaže, za ov čovjek. On je Allahov dokaz između Allaha i ljudi. Oj, madicija Allahov dokaz između Allaha i ljudi. Također ku tebe kaže, da nije ovo madicija i porodila bi se novine u vjeri. Nove novine u vjeri bi se izrodile. To nije bilo to madicija koji je sputavao, suzbijao navine u njegovom vremenu. Ibn al-Medini rahimahullahu djala kaže Allah je pomogao u vjeru, svoju vjeru u vremenu ritteta, odpadništva sajbu pekron, poznato vam je. Nakon smrti Allahovog poslanika, ali je sa osam mnoga plemena, počelo se odkidati komplet i spominje se da su ostala samo tri plemena ili uglavnom mali broj. Lemena. ostalo je dakle, Mecca, ostalo je Medina, ostalo je Taj i možda još nešto malo uz njih. Sve drugo vratio s ovom drastu. Allah subhanahu wa ta'ala vratio ih ponovo u Islam sajdu Bekru, kada je Allah ta'ala borio se u i Allahom dozvodno vratio ih sve u Islam. A kaže, sa ovim mladićom sačuvao je vjeru u vrijeme smutnje, kada se proširila smutnja da je Kur'an stvaren kada se priširila smutnja da je Kur'an stvaren. U tom, dakle, vremenu koji 20 godina priširila se ova smutnja da je Kur'an stvaren. Čuli ste, vjerovatno, ima ljudi koji kažu Kur'an je stvaren, Kur'an je dijelo ovoga ili onoga. Kur'an je stvaren, uglavnom, su, šta su htjeli za te dva dnje? Htjeli su da dokažu, Kur'an je stvaren, Kur'an je stvaren, ako je stvaren, da je stvaren, svako stvaren je manjkavo i ono što je manjkavo ne treba se slijediti ni što u praktiku kako hoće stvorenje je manjkalo Kur'anu stvorenje manjkalo je stvoren, manjkano, i Kur'anu treba da se sliji pa je Allah subhanahu wa taala savio čovjekom pomogao svoju vjeru u to u to vrijeme kada je izašao sammosto mnogi čak učeni ljudi jesu podijeni jesu pozaćvani mnogi i poukli se od tog stava primidno rekao Kur'an je stvoren sa onoga sačuvaju blago to čini onakve ostali dolazio bi i traženo je od njega da kaže Kur'an je stvoren, Kur on bi govorio otvori prozor. A kad bi se otvorio prozor, dole bi hiljade ljudi stojali po Kaže, pogledaj, ja da kažem, Kur'an je stvoren, svi će ali Svi će ali zato odbijao je. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao vjeru Islamu, sačuvao vjernike muslimanih u tog ljene s njim. Također njegov savremenik po imenu Bishra al-Hafi, Kada je sjedio sa svojim učenicima, a i Bišra Halfi pomukao se od toga govora. I rekao, to, stvore da sačuvam, Pa smo ne ti ćeš, i ti ne izađeš i ne kažeš, ko što vam kaže? Kaže, ne volim, ja to. Ja to voli. Tu mogu, kaže samo ljudi sličnim vjerovistacima, poslanicima. To dođe. ja to ne voli. Također, govoreno je za njega, njegovi savremni su govorili, ne možemo da budemo ni tri dana Tri Iako su to veliki učinjaci, možda u omena nisu toliko poznata, ali ja ibn Medini malo prije sam spominam, Kutebe i osta, tu su veliki učinjaci, u kažu, mi ni tri dana ne možemo da budemo košteniti. Košteni. Dakle, tu je Imam Ahmed, Imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbel, Rahimahullah i ta. Jedan od učenjaka na svojim sjelima, u svoje vrijeme, mnogo je spominan Imam Ahmed drži predavanje i mnogo spominje imam Ahmed, da govori o imam Ahmedu. Pa ustaje čovjek i kaže, pa ima neko drugi od imama Ahmeda? Samo ima Ahmed, ima Ahmed, ima Ahmed, nema drugih ljudi da se spominju. Pa je rekao, zar se to veliko spominja imama Ahmeda kudi? Zar neko ne voli da se mnogo spomni imam Ahmed? Kaže, tako mi Allaha, kad bi sve svoje skupove, sva svoja predavanja, predavanja posvjetio govoru imam Ahmedu, ne bi bilo dovoljna ne bi mogao da ispričam njegove odlike, njegove vrijednosti, kakav je, kakav je bio, kako se odgajao i slično. Nu, pa imam Ahmedin, Alhamdulillah, on je uhvao kao sam neka porodica 164 godini 64 godine po hidžri. Odrastao je u sromašnoj porodici kao jetim, babovnim je umro poloran. Imam Zehbi, čuli ste vjerovatno, učenjak Zehbi, imam rijedno djelo se Al-Alami, Živio dakle u 8. stoljeću, jedan je od učenika šlikova islama imam Zehebi ima vrijedno djelo sjeha laminu bela, u njemu je od života dopovog poslanika, ali sam do svojeg bremira, pobrajao sve učenje i govorio o pa njemu detaj. Pa kaže i za imama Ahmed Adam Ruhim babo umro u svojoj 30. godinu. Babo, on da je u 30. godinu, postoji imama za njega kao jetin, babo da dakle, u kojoj nije više živio 30 godina. Ostao je Imam Ahmed, je Čačić sa majkom. Pa majka odvajala, majka je preuzela brigu o svome Sinčiću jel, i malom Ahmedu. I bila je pobožna žena, bila je učena žena, bila je poznata po svome noćima na masu, po svome jel, dobrovoljnom postu. Pa kaže Imam Ahmed, govori o sebi, majka me podučila cijelo u Bila je moja muhafiza. Podučavao me hibzu Kur'ana i završio sam Kur'an prije desetog godina. Završio sam Kur'an, nisam imao, nisam imao ni desetog godina. Kaže, budila bi me prije sabah namaza, prije nebo je nastupio sabahsko vrijeme. Budila bi me, umivala, abdestila, ha? oblačila me, oblačila me fino odjeću. Zatim bi me svojom labaju, svojim mantilom zagrula i išli bi smo. Kaže, puh do a nije ovako kod vas ovdje, puh do džamije, kaže, bio daleko, najbid žuljeve, a mrkva nos je odtala, ali kaže, išli smo, išli smo u džamiju. Kaže, njegov savranik je vahnju, imašen odmalena od malena, od godina Imam Ahmed, znao sam za imama Ahmeda, provodio je noći u noćevnom namazu, od malena. Majka ga je podučavala noćevnom namazu, znao ova i noć je provodio učeći kurva. Ibn Majedi također njegovu sabrani kaže kako je to djete bilo, kako je to djete bilo čudno, kaže skoro da je u stomaku majke bio i malo. Skoro da je u stomaku svoje majke bio i malo. Od malena, čim je saznao za sebe, počeo da uči da traje znanje i da praktikuje to znanje. Pa kaže imam ahmed dalje. Kad sam napunio 16 godina, majka mi je rekla Sinko, sad si postao muškarac. 17, 15, 16 godina, čovjek po ponavjetan. Sad si postao muškarac i idi putuj zemlom skupljajući hadise Allahovu poslanika i salatoza. Plano poznato, na Ahmed, skupio milijon hadisa. Milijon hadisa, naparno. Znao je milijon hadisa. I to ne samo rekao je Allahov poslanika i islam sve. već sa senedom sve, sa lancem prenosila sa sve. A kad je zatraženo od njega da napiše svoj musned, čuli ste, evo sad se nešto i prevodi, toma je prevenjeno, nikad se ne kaže musned, da se ne kaže musned ima Mahmeda. Musned ima Mahmeda, to mm. no moguće da se kaže samo musned, jer se kaže musned ima Mahmeda. Kad je zatraženo od njega da napiše taj svoj musned koji u originalu ima četrdeset hiljada pisao u svoji svoji glavi. Napisao u svoji svoji glavi, izdiktirao kažu njegovi savremnici koji se družili s njim tokom cijelog njegovog života, kažu, bio je upitan, računali su, skupljali su, brojali su, 60.000 pitanja. Na svako pitanje on sa, rekao je, Allah razre, Allah, Allah poslani ja mislim, trebalo bi, kaže se i tako, ne, nego rekao je Allah, rekao je, Allah poslani kraljica. Pa majka kaže, sinko, sad si postao mu škalac i ti iskupljaj hadise Allahovog poslanika. Hadisa, lato, pa mu je dala poputninu, a, šta mu dala? Otvorila devizni računa, dala mu kartica, izu, master i ostao, a, dao mu i kredita na iPhona da može zvat kad zaluta i ostao, a. Kaže, majka je kuhala deset hljepčića i u jednu pređenu toru i to je bila svoj moja poputljena. U jednom pređenu toru deset hljepčića i soljanica. Ja Zagrela me je na rastanku i rekla Svičiću, doista kada se nešto povjeri Allahu na čuvanje, na emanet, Allah to neće promenjati. Kada se neko povjeri Allahu na čuvanje, Allah to neće promenjati. Pa ja dajem na evaneta Loha, se Allah prije, za I bilo je, kaže Imam Ahmed, ješto je sve išao? I bilo a, šarana, galaksija, fosdova i na stranu. 30.000 milija na svojim nogama, u smislu žuljeva i dole zadebljavih tavana. 30.000 milija, malo više od 30.000 kilometara, trašava i na nogama. I kaže, počesto bi zalutao, hajde pusti. Dijete od 16 godina, pusti kada idu jeskim vede posjed. Ich kann es Allahu botest. Abu Budija odovo Allahu. Saums ne znam. Išao je širom zemljom, tražio skupljano znanje, pa je rekao Allahu subhanahu wa taala u swojem životu istinilo se njegov hadis. U njegovom životu istinilo se hadis Allahovog poslanika Rahelih sallallahu alajhi wasallam čuvao Allahu subhanahu Čuva je Allah, pa će Allah čuva tebe od malena, čuvao je Allah, čuvao je Allah ovo vjeru, pri sebi praktikovao, jer je Allah u teškim momentima jale, čuvao, čuvao i njega. Dakle, išao je, obilazio učenja ljude, pogotovo i sad jesem skupio, a se širom zemlji, da ne spomnim koje grado je, ko je graduje, dakle obilazio je, gdje god je čuo neko da, poznajali sa Allahov poslanik Ali sa usam sa pisao i iskoplja posebno čuje za imama Abdurazak imam učitelj u vezi sa Abdurazak, on je svjedilo musanne. Slučajno mu ima Ibn Abi Shaybah musanne. Musanne vezuje se dela i koji ima su sadržane fatwas haba. Fatwas haba što se odgovorenim pitanjima prenosi od haba. Slono se i ovaj tih hadisi, ali glavnina tih musamjefa pa jesu fetve od Ashala. Abdu Razak, poznat učenjak, dakle ima to dijelo. Kaže, sve sam mogao nekako da dođem do nijeva, do Abdu Razaka nikako. Čujem u ovo mjesto došao, ja se zakputim u tog mjesta, samo što drugim kaže, on me otišao. Ja u drugo mjesto otišao, u trećem mjesto otišao. Ali kaže, kad sam ga dašao, onda sam dugo se pridržavao, pridržavao njega. Kaže da bi često ostajao bez te poputnine, ostalo je bez hrane, deset ljepčića, šta može da bude? Koliko može da se hrane, ostalo je deset ljepčića. Pa kaže na putu do tog i tog. Čovjeka, tog i tog učenjaka da naučim, da steknem znanje, ostalo je bez hrane, ostalo bez poputnini. Pa kaže, radio bi ko? Nosač, hamam, prenosio bi ljudima stvar, da bi šta zaradio, da bi sebi kupio, da jede. Da nastavim, da nastavim dalje. Dolazio je bi kod tih učenjaka. Imam Ahmed, kao što ste čuli, od malena, malte ne u stomaku mojke bio imam. E, učeni i ljudi su primičivali njegovu kronisirosti, njegovu inteligenciju. Pa su htjeli da ga pomogu, ali nikada, nijetko ga ne uzimao. Nikada, nijetko ga ne uzimao. Pa ovaj autor je sada, kad je vidio kakvo je njegove stanje, jedne prilike, također, spominjaću neke, dijelo njegov života, kladnjava imam, Ahmed kladnjava predvodio namaz kao imam, a iza njega kladnjali drugi, između ostalih, iza njega kladnjava taj njegov šejh Abdurazaka. A imam, Ahmed griješio, puno, stane, pa ne da se sjeti, pa vrati se, pa stane, pa ne može. I pita Abdurazaka, simko, šta je kad su ušlo, Kaže, tri dana nisam ništajom. Tri dana nisam ništajom. Gubi se. Pa mu daj, iza vrata da niko ne Kaže, ja dolazim radi znanja kod tebe, dolazim radi para Ja dolazim radi znanja kod tebe. Ako šta treba napisat, prepisat, da mi to da ja prepisujem knjige, da se na takav način se tada omnožavala knjiga i tako jedno vrijeme i radio kod datora Zvaka, prepisu ove knjige i zato bi dobivao jednu određenu. Mm -hmm, mm -hmm. Zato što se tiče znanja, Imam Ahmed je bio mnore znanja. Ali nije to tek tako dobio, A, stavio, već čuli ste. Obilazio je učenjem ljudi i skupio, skupio znanje. Dakle, skupio je milijon hadisa. Skupio milijon hadisa. Kada mu je bilo zatraženo da nam svoj musnet, napisao je iz glave. Ja. <coughs> Mnogi su od njega učili, sticali znanje. Čak i njegovi učitelji, kasnije su od njega učili znanje. Jedan od njegovi učitelja je Imam Kasni imam, šafija tega slušao hadise. Kasni imam, šafija se vraćava na njega, pa bi pitao njega imali hadise koji da se bude životom pita. Buharija i muslim su bili njegove učenici. Kada pa li kani u hadisu, bili su učenici ovog čovjeka. Praksa mu je bila da klanja. Zato će se ovih ljudi spominjati dok uh je -huh. anet, do sudnjih dana. Praksa je bila da klanja i toku dana i noć. Dakle, 24 sata, u toku 24 sata klanjao je 300 stotine rekata na fileru. Tri stotine rekata na fileru. sin Abdullah klanjao je babu tri stotine rekata na fileru u toku porodicu i vrinuo se o porodici, jeste, živjeli su skromno. Živio je kao i svi mi, imao je određene zadužbene, ali Bio je veličetnog 300 Tri stotine Pa kada je u fitni malo prije, koju sam spomenuo, bio kažnjavan. 28 mjeseci je bio zatvoren. Zbog ovog trahu, srednika samo to kaže dvije riječi. Kur'an je stvoren. Ali mi je htio nekako. 28 mjeseci. Sve jedan dan tih 28 mjeseci postive. Mi htio od njih rane do uzmenika. Postive nakon kada je izašao iz zatvora a to su bile 60 godine. Dakle bih 184 je rođen, a 218 je bio je u zatvoru. 220 je izašao. Koliko imamo tu računajte imamo dakle skoro 60. godina biče vam svaki dan što čujete nešto od mu kasnije meso sleđa. Kada je izašao iz zatvora bilo samo meso od uzlaca. Matvome su bilo. i utkidali. Kada je izašao, dakle, 60. godina, u svojim 60. godinama, kaže, pred polovio je na 150 reka. U svojim 60. godinama. I? Dalek planjamo danas deset reka. Dalek planjamo. Dalek planjamo. Onu obaveznu prije, poslije suneti. Ako koji imaš je, hajde, ne mora se to. Nije obaveza i slično. Ali, Njeđaba rekao poslanika alihi sallam, to samo nikada ne ićeš pasti na seždru, Allah na srdu, da Allah neće odvisi sa srdu. To su ljudi dobro znali, naši prethodni su dobro znali, zato su činili što god moguće iši srdu. Allah uzvisio, Allah uzdigal, spominjeći se do sudnjega dana. Koran bi proučio svakih sedam dana, toko sedam dana i sedam noće, proučio bi Koran. Spavao bi noću odmor posle jacije na Mozani. pa skoro i sama pohajde do sabaha, ako što možemo se sastati, rano iz crnu možemo se sastati je mogaša mogaša sastavit, sastavit, sastavit, sastavit, bi odmor posle jacije, za kojim bi ustajao i gladnimo sve dok ne bi nastupilo sabah, kojim bi naše noćni noćni noćni. Kaže Ibrahim al Harbi, koji je živio u njegove njegov, sabredni, sabredni kaže, družio sam se s njim 20 godina. U svakogodišnje doma, eljati, zim, bilo luće i hlavno, pod tokom dana, tokom noći, nisam ga sreo, narodni dan, a da nije više i bavit je Allah. Svaki novi dan, kad bi se s njim družio, vidio bih ga sa većim i bavitom. Često bi učio sladeću dobu, ima mahran. Allahu moj, Kao što si sačuvao moje lice, da ne pada nikome drugom do tebi na srdu. Ne pada nikom drugom na srdu do tebi. Sačuvaj isto tako moju ruku, da ne tražim nijotkoga drugom do od tebe. Kao što si sačuvao moje lice, da nikome drugom ne pada na srdu do tebi, isto tako sačuvaj moju ruku, da ne tražim nijotkoga već od tebe. Pet puta je obavio hač, tri puta na svojim nogama. Tri puta pješke. 5 puta je obavio hađi tokom svoga života, a 3 puta, puta je dakle, obavio pješke. Zato kaže Bimbaz Rahim na ulaju toma Kad duša radi, kad duša brine, telo se domara. Ma koliko pa je ili radio tokom dana, danas bio aktivan, ako je duša aktiva, telo ne osjeća, ne osjeća ono. Kao što je šedim Bimbaz Rahim na ula, Osamne i zvadeset sati njegov je trajio radni dan. A čovjek bio sliv. Osamne i sati u toku dana on je radio za Allah. Koliko je bio skromen imam, zasigurno onaj koji traži hadisa Allah u poslannika, ali bi se u santrari da bi radio po njima, mora biti skromen. Mora biti skromen, ponizan skromno da živi, nećete vidjeti takve ljude da se ustišu, da se oholuju, da se razbacuju i slično, jer je došlo u hadisu ko želi uklju, ko želi bonus, neka bude skroman radi Allah, nikada čovjek neće biti skroman radi Allah, pa da ga Allah suhranu neće uzvisiti. Kažu savramilici imam Ahmeda, da bi se znalo često desiti da imao Ahmeda od imam a bio iman dunjanka, ehli sunnete al dželana Čućete šta kažu njegovi savremnici, čemu je sve bio imao, čemu je sve bio prva u svojom neku? Pa kaže, znao bi na pijacu, kupti drva, na lijeđa i kući. Pa bi ga ljudi presletali, vidjeli, imao Mahmed, sramota, mi, usput, nisput, a imao Mahmed pogrebi, ose i nosi, pa bi od njega htjeli da preuzmu, daj nam da ti mi pomogamo, da mi nosimo, on bi govorio, Mi smo ljudi miskin, mi smo ljudi miskin, jadnica. Hm? I da nas Allah ne skriva, ne skriva naše grijehe od vas, mi bismo bili razuskriveni. I biste se udavili od nas. Također, jedne prilike u njegovom prisustu jedan čovjek ga je stao hvaliti, pa ga je sprekinuo imamo. I rekao, tako mi je Allah, ja ne dozvoljavam da ti tako govoriš o meni, da poznaješ, dobro moje grijehe, jer ti mene nikad pohvali. Da znaš za moje grijehe? ne bi ti bio u mom prisustvu. Često bih ovo govorio i Ivan, da bi da ga, da ogra ljudi hvale. Danas potez što mi se hvalimo i onim što smo učinili i s onim što smo postigli. Ako smo nešto postigli, govorio je Dmitro, mora ovo jedan drugi, pa ovdje, ovdje. A, a ti ljudi su vjerili Ivanu njemu, dakle, a zabranivali su da ih i kocham. Došli su mu ljudi iz dalekih krajeva, ulazili kod njega, stricali znanje. Pa dolazeći također, obavještavali su ga, kako se pročuo Buhas o njemu, kako ga ljudi širom Dunjanovka spominu. Kažu, čak mu džahidi na borbenim na dove za njega. On bi plakao. Maha ljudi bi plakao kada čuo te reči i govorio bi, se da mi Allah ne požuruje nagrob na, na Dunjanovom. Da neće kazniti. Bojim se da Allah požuruje da nagradi, da mi dadne nagradu na Dunjanuku, a da mi na tijeku nastaju ništa drugo, drugo do kaznu. Dunjanuku bih mu dolazio, ne bih tražio, čuli ste, učitelj mu davao i kasnije kada je postao veliki učenjak, ljudi bih mu davali, davali bilo vladari, ne bih tražio, ali nikad ne bih Bez obdijem što mu Dunjanuk dolazio ponizno, davali mu ljudi, ne bih on to tražio od njih, ne, nikada ne bih. Uzeo danas, kod nas, vreća bez dana. Vreća bez dana, nikad napasno. Jedna dolina, druga dolina. Jedna kuća, druga kuća, fasada, iznutra fasada, sva na jedan spravo, drugi spravo, jedan, drugi spravo, jedan, drugi spravo, jedan, drugi spravo, jedan, drugi kraja. A on je živio sa sedamnaest srebenjaka, sa sedamnaest uh, dirhima. Tako je živio s mojko i tako je hrasnije živio i sa svojom djecom, i sa svojom ženom, i sa svojom djecom. Nije dakle ništa povećalo, dolazili bi mu tovare njemetka. Jedne prilike vlada mu je poslao, to njegovo vrijeme koji je vlada živio, poslavom mu osam vreća zlatnika. Hej, sedam generacija iza sebe da obezvijediš. I on je vratio sve. I sinovi se žalje. Salih adula imam vasina, Salih adula, babo Ne može nam uopiti. Došlo ti je, nisi traži. Uzmi. Pa kaže, uzimali su čak i ashavi kada bi im dolazili, oni ne bi tražili, uzimali. Nisu se panižavali, nisi pružio ruku, nisu nijeli, dolazili bi im i oni bi uzimali. Bas, Tako kaže, sinko, naše vijeme, vrijeme je imalo vrijeme sa avukom. Uadar je u njihovo vrijeme, uadar je u naše vrijeme. Da ja sigurno znam da to što je on meni poslao nije i metak muslimana. Od drugih to skupljano. Muslimanski, ja, vičemir, od njih skupljano da bi dato meni slučnjima da bi se pridobio. Da ja znam da to nije od muslimana ja bi to uzio. Ali bojim se da je to od muslimana skupljano. Pa bi odbijao, vraćao, ne bi, bi uzinao. Čak bi znamo sa sinovima se zabaditi. Ne bi pričao danima i sa Amidžom koliko bi oni uzeli nešto od Ej, pričava s njima. Imam šafija također, kod bio mu učitelj, predlagao bi mu da se prihvati Kadiluka, da bude Kadija, da bude sudija. A, kod Kadija su najbolje plate. Kadija ima i najveće plate. I to tako jeste pravilno. Treba da bude da ga nevijekom podmitio. Kadija treba da ima platu koja se ne može ni zamisliti. Dakle, suri da pravedno sudi. Da ga neko ne bi pridobio. Tomo imam šafija predlagao, da bi se Kadilukom. Tješko živi, ne možeš to biti, bavi se Kadilu, kada ćeš dovoljno, kaže ja tebi dolazim radi znanja. Da nije ovog znanja, da ti ne dolazim radi znanja, nikad ne više ne bi Ja ti dolazim na vrata, da naučim nešto od tebe. I ti meni govoriš, prihvati se Kadiluka, da nije ovog znanja, da ti ne nikad više ne vidio. Bi kaže sin sale, vidio bih oca kako uzima koricu hljeba. Kako puše s njim, s njim, s te kolice prašinu, stavio je u posudu s vodom, natapa je vodom dok potpuno nebi, a topio vodom, zavio tu kolicu sa solom. I je takav ljep ja, sa Kaže Kažem, nikada ga nisam vidio da je sebi uzeo voća. Da je sebi uzeo javu lukarnuče. Eka. Hmm. Poznat na slučaju isto, ono, gde ide, znate li za džaviju koja se najčudnije zove? džamija koja se najčudnije zove, najčudnije ime. Znateljnika je džamija se čudno zove. Hmm. Ste čuli za njegu džamija koju se čudno zove. Hmm. Ima jedna džamija, zove se kada se prevede, anas, kao da sam već jeo. Tako se džamija zove. Imao slika, možete je vidjeti, možete je rađen. Kao da sam već jeo. Spominje se jedan dido, dakle, radio je kao obućan, tako, neki zanatlijski posao i kada bi se vraćao od kući, vraćao se kroz čašiju i kad god bi nešto proželio sebi da kupi voća uspud, da ponese kući voća je od čega drugog, izvadio novac i hoće da kupi, kaže, ken men je, kao da sam ja to već ja. i vratio bi novac. I tako je skuplja pare. Kada je umro, našli su se hvali pogrom Sotunica. Mnogo no, par. No. I rekli su, bilo dobar čevjek šta je najbolj, na naprijinu se Na ke džanje. I džanje se zove, kao da sam već jao. Dakle, ne bih ništa sebi kupilo. Tako isto imala. Kaže, sin sami, nikad ga nisam vidio, da je sebi kupilo drugima. Od onog svog što je imao, znao bih kupi drugima. Ali sebe, sebe da počasti, to bi bilo. To je rijetko. Jedne prilike, tri dana ništa nije. I pred krajem drug trećeg dana, poču, to padao ono neći. Pa je otišao i sadu zacrvenjen, otišao od komšlje po zanju malobražna. Da se iskuha hljep, da se ispeče hljep, jer nešto jede. A sin mu salih radio je u državnoj pekar. Moje salih, a ja radi u državnom pekari. I još uvijek nije bila zatvorila se pekarata. Pa on kad je dobio to brašno daro ženi, da se skuhalo, hlijep da se ispeče. I ona je znala, sin Sali radi tamo pekari, vruća je pekara, dok ja sad naložim, dok, dok, dok, kad ćete? Nosi tamo, ona je ona jednica, nosi tamo da se ispeče što prije. Imam Ahmed, samo ono što je donio brašno, ubrzo, kroz kratko vrijeme, Jedna staro, kaže, odav, odkud tako, stano treba da se potpali furome, dok se zagrije, dok, kaže, pa, kod sina Salihara, a, a kaže, držam pekerovi, jel? Ne, ne kaže, dok se ne nalazi naša pec, ispeče, lebi, ne, ispeče djevo, jel ti čisto, htio da htio da jede, zato što je sin rađio tako Što se teče njegovog hlaka, kakav je bio ja, njegov ahlak, njegov ponašanje. Kaže se da bi na njegovim predavanjima prisutvalo 5000 godin. Na njegovom skupu 5000 godin. Nisu svi mogli da čuju, nije bilo prije razlasa mikrofona i ostavu. Samo oni koji oko njega mogli su da čuju i vama. Dobro, zašto su dolazni oni koji nisu mogli da čuju? Kaže, dolazili bi i pratili bi, bi ga, kletali učavali bi se njegovom ponašanje, njegovom pa hlako, kako on postupio sa učenicima, kako učenici postupaju prema njemu. Živio je s prvom ženom u Salih, kojeg je njegovom majke radila, radila Salih, prva žena moja radila Salih, a živio je 30 godina. Kada je umrla, kaže, za 30 godina jednoj lječi nisam se različa ostinom. Živio sam sa omu Salih, nikada se nismo posaođali. Umrla. Sao je ovoj. Dakle, prva žena umrla, hoće da se ženi, pa je poslao iz svoje bližnje rodbine ženu pa ide do traži drugu ženu, da se oženi. Pa je otišla jednom poruć, on je rekao ti tu, ima ženski čeljadi i piti taj, li se udati tajta. Pa je došla i pitala, je, uf, ko se ne bi uznao sajimljom nađu. Stati i vratila se sa vješću, jeste, ona će se udati za tebe nije. Ali, kaže, dok smo mi sedeli, pričali, dok sam je pitala i ona prihvatala, tu je bila njena sestra, starija. Ka nije isto bila udata. Koja ne vidi na jednu onku Slijepno, će jednu onko. I kaže, ona pristovala, pristovala. Kaže, vrati. Što? Kaže, vrati se. I odbi ono, koja je pristala. pitaju je Neće li se ona odet? Starija, koja ne vidi najednako, kaže ko će njima ženu takvu, bojim se da joj ja ne slavim srce, ja prosim mlađu, ljepšu hm, i ona će se lahko odat, kako će se ova odat? kaže, zaprosi, zaprosi tu i zaprosio je i o žene, dakle tu i ona ona mu je rodila Jedan od vladarevih ljudi također došao imam Mahmedu i stao ga koriti, stao ga na pa njemnom skupu. On drži i predavljaju dođe čovjek i istraje se svemenke. Pa kaže učinić uz vlatimu, reciti njom bismo mi uzvracali, gdje su onda Allahove riječi? U aida ha tobehumu džahiluna kažu selam. Kad ih neznalice provociraju, oslogljavaju, oni kažu selam. Mi smo najprći da radimo to. A oni po sunetu govorimo drugima, treba raditi. A oni po sunetu mi prvi ne radimo, ne? Dakle, da radimo to. Pa gdje su, ako mi budemo postupali kao oni koji ne znaju, koja onda radu kada među nas? Je Jednog dana, kaže, sina doba, ušao sam kao babe u sobu. Pa sam kazate kao kako na koljenima sjedi i plače. Pa kaže, bao, šta ti je, što plačeš? A sjedi sam u sobi tamna soba, pračna soba. Kaže, sinko, prisjetio sam se sudnje dana, prisjetio sam se kabura, kada u kabur budem sam spušten, kada sutra budem proživljen, kada svako za sebe bude sutra odgovaralo sam. Pa kaže, Bogu, da imamo puži se, lezi, tako, možete ispomnjati Allaha i ležeći. Kaže, nikako. Kaže, Allah subhanahu wa ta ta'la rekao u hadisi kući u enerđavi Ja sam uz onoga koji me spominje. Ja sam posebno sa svojom podruškom, sa svojom pomoći, sa svojim nadzorom uz onoga koji me spominje. Kako da ja spominjem Allaha S.W. ležeći, on gleda i on posebno želi da mi pomogne, da kruži podrušku, a da ja do takav način ga spominjem. Njegova, kako kažu historičari, najveća životna želja je bilo da pa se boli na ovom putu. Uvijem uđajte na Allahom putu. Ali na drugoj strani dao je veliki doprinos Islama. Pogledajte, u njegov vijema Allah sačuvao vjeru, zatim iza sebe ostavio more znanja. To je samo jedno dijelo Musnad imama Ahmeda iza sebe ostavio druga. Ogromna dijela. Hmm. Na samosti pogledao u svoja stopala i kaže, kao nas reći da pa ste se oprašili oprašenom na Allahom putu. Pa ste bile oprašeni na Allahom putu. rekao je Main, koji je učenjak u hadisu također kritičar u ocijeni hadisa, veliki učenjak, sa imamo Ahmedom Barac, ali kaže nikoga nisam ideo sličnog njema, jel konja mi bilo A također veliki učenjak. Kada se tamo, imamo je tu malo strano, kada se spominju ocijene hadisa, ne može da se ne spominje Jahriya Umein. Kada otvorite tamo odjedno hađara dijelo, Tehdiv i Tehdiv, tamo imaju prenosioci hadisa i po njima se spominje, rekao je za njima rekao je za... Nemoguće da se ne što je rekao Ibn Ladini, što je rekao Jehajudev. Oni kažu, ne možemo da budemo, i tri dana imamo Ahmed. Kaže, e budi veli atajali si da je Ahmed živio ovo vrijeme, beno Israila, bio bi njihov jer vijestnik. U ovaj bladratu beno Israila, zidovima, slova je najviše, Od Ibrahima, Ibrahima alihi sallam, imao dva sene, Ismaila i Ishaqa, je li tako? Od Ismaila došao je samo jedan poslanik, Muhammed sallallahu alihi sallam. Bal, bal, od Ishaqa došli su svi, kasni, došli su došli od Ibrahima, rekao Ismaila i Ishaqa. Od Ismaila došao samo jedan Muhammed alihi sallam, a od Ishaqa se čak se spomnije da je znalo biti poslati u istom vremenu beno Israeulah, preliberno se na deset vjerovijesnika. Čitate suru Jasim, trojica vjerovijesnika, pa sam nikad bila su poslati samo jednom samu. Samo jednom radu. Ogromno je. kaže da ima Ahmet, živi odjehova vrijeme, bio bio ja bio jedan prihli vjerovijesnika. Kaže imam šafija, izašao sam iz Bagdada, za sebe nisam ostavio učenijek, kaže od imama Ahrema. Pa kaže, on je imam. Ha. oni je imam u hadisu, imam je u fiku, imam je u arabskom mjesecu, imam je u koranu, imam je u sjelemaštu, imam je u zuhdu, skromnosti, imam je u pobožnosti, imam je u sunnih, u svom svih ja, ljudi, je u sve. Dakle, u njegovo vrijeme bila je poznata ta fitna, smutnja, da je Možda ste čuli da je za skupinu koja se pripisuje Islano, zove se Mahtezele. Oni su proširili tu fitnu, smutnu, dekoran stvar. Željeli su na kraju, čuviste, šta? Da se ne radi pokojno. U svoje vrijeme pridobili su sve vladare. I oni su prihvatili da se ta objeđenja. I onda su je potpomogli sabljama da proširili takvu objeđenju. Ko nije htio da kaže, bio bi pogobljen ili u zatvoru, pa većina njih je pogubljena stoljećima za zatvor a da dakle, su mnogi su i promijenili da bi sačuvali svoj život promijenili ili svoj stav prijet. Imam Ahmed i još jedan, Adan Muhammed ibn Nur pastas. Pastao Kur'an je Bogov govor objavljene i ne stvoren. Pa je u to vrijeme Adan koji je bio pozvao khalifa Mahmud pozvao da se dode Imam Ahmed Pa ovoj koji živio Imam Ahmed od Ladarskog dvora, trebalo je danima, noćima da se putuje. Pa su pozvali do imama Ahmeda i Mohameda ibn Nuh. U lancu, u su do halife. Na putu do halife, na nuna, Mohamed ibn Nuh je umro. Umro. I onda Imam Ahmed sa vojskom nastavio sam. Na domak grada gdje poravio halifa je bila njega loža. Ha? Kada je trebao Iman Ahmet da u taj grad, presrovi je jedan čovjek. Izlazi iz grade i kaže, Ahmet, reci što traži od Sad idem od njega i sukao sablju i čeka tebe. I zakleo sa Allahom da će ti skiniti glavu ako ne kaže. Pa Iman Ahmet, je bilo tamo pravna i počeo da dobio lažu. Allah ovaj nasilnik pružio svoje korine, ubija tvoje rogove, širi smutnih, uzmi ga što prije. To večer je umro halifanom. To večer je umro halifanom. Međutim neće doći bolji sigurno. Sigurno neće doći bolji. Pa je drugi koji je bio još goli i rekao upožurite sa imanom Ahmerom. Upožurite sa imanom Pa kada je došao u dvore i sukao vi ovaj sablju i mamu Ahmedu i mamu podijel sa sabljom. Zatresalo sabljom izbija njega ljudnica i kaže, o Ahmede, volim te ko što svoga sina. Reci, pa ostaniš u životu, ono što se tragi Reci veko nastroj. Pa kaže, prozore. Otvorim prozore hiljade Ja vam kažem, ja ostavim. Pa kada je vidio khalifa, da je ostalo, ima Ahmeda, na svojom stavu, on da je pozva oča Vatra i kaže odri. Pa je tada, odmah tada, toliko je nutka 160 odbili bičeha. Kažu oni, koji su svjedočili bičevanju, od svej jednog udarca padal nesviste. Koliko su bili šestoki udarci, padal nesviste od jedan prutu. Kaže ima o pohabanu djeću, nisam spomenan kaže sin Abdulah babo je 18 godina nosio jedno isto odjetje kod nas jedno podne jedno poslijednje sam redi da se podne sa skije a pratike one pratike one kaže babo 18 godina isto je odjetje kad god bi se pocijepalo on bi trošao je godina u to je odjetje bilo svako izlizana, pohalana, kaže od prvog udarca počepala se, košula. I on jedan, drugi svaki put pada mesi. Jedan od prisutnih, stoji u njegove koji je bio prisutan, kaže jednog momenta kada je udario ovaj zbiča, udario je po lezima, po dole po, kako vi kažete, po ovde, pukuo je, pukuo učko, kako znate, sliknjak, jel? Pukujem. I kaže, hlače su krenule dole. I kaže, vidio sam imamo Ameda kako diže pogled prema nevesima, krajičkom oka i nešto progovara. I kaže, hlače su stale. Nisu spale. I svaki put kad god mi hlače krenule dole, a onda prema nevesima nešto govorio. Kasnije kad izašao imamo Ameda iz kaže, šta si govorio? Ja sam bio prisvetan. Ja sam sjedočio. Pratio sam, pa kaže, govorio sam, gospodar moj, ako sam ja na haku, ako sam ja na istinu, nemoj da skidaš, zaostar s mene. Ne umoj da ne osranaćiš, to bi hvaćao, stajno, ne bi otkrio sebe, ne bi se otkrio, ako je stidno, mjesto. Zato je, ostao je na takav način, često 28 mjeseci i skoro svaki dan je bio bićan, 28 mjeseci i provodio noći na večiti Nakon što je jel, izašao, nije dugo imao majku, jer nešto posebno živio i preselio se dokle. Danaj stondenio u Alah. Mjesto gdje će preselio se u Alah, što Ima majka. Prije tog polova ovo je 10. dan teškom bolesti i nakon njega je preselio. Prije njega je preselio uhlisom siromasi ušli su, dječica je tim posavjetovalo jedne posavjetovali, druge posavjetovali siromahe što je često govorio, bilo kakva hrana, bilo kakva odjeća. Dunjavik je samo određeni broj dana koji dolazi. Hm, tako je za sebe govorio, kad je bilo rečeno, traži, uzmi, daj ti se, ha, možemo da živimo srahatliko, on bi govorio, bilo kakva hrana, bilo kakva odjeća. Dunjavik će brzo Pa je rekao sjevomacima, nemojte se sikirati. Bilo što da jebite, bilo što da ovučete, neke samo kičmo uspravljene i na kraju prekriveno stivno mjesto, dovoljno je, proće ovo vrijeme. Nakon toga spominje se da je na samosti učio dom. U tovi je rekao, gospodaru moj, oprosti onome koji učinio mi na plan. To mi oprosti. Gospodaru moj, oprosti onome koji me je psovao urijeđao. Gospodaru moj, oprosti onome koji me udara. Oprosti onome koji me je bacio u zatvor. Oprosti onome koji me je patio. Nemoj samo oprostiti novotarijima koji svojim novotarijama umrtljuju vjera. Njima ne oprosti. koji su izjivljavali nadaljno oprosti. Pa Ali ne znaju zašto to je. Ali oni su ih postaklili na to. su im plavo vidjenja u njihove glave osadili, njima oprosti. Jer oni time umrtljuju vjera. Kaže se da na njegove dženazi prisustovalo po jednom rivajetu milijon i tristotiliju hiljana ljudi. U drugom rivajetu stoji dva i pol milijona nakon se ponešena je dženaza do mezara. Pa nije spušten do ikindije zbog masije. Nije ukupano kao do ikindije zbog masije ljudi. Dva Kažu tog dana da je dvadeset hiljada nevijednika primio islam. Kad su vidjeli dženaziju mamla. Dvadeset da je primio islam. Umir je veliki učenjak kako ispraćaju svoga učenjanka da nije mala stvar. Zato rekli su naši učenjaci da se dženaze ehli suneta od dželanta poznaju. Nisu kao obični dženazi, kao bilo koji čovjek. Učeni ljudi, pogotovo oni koji pozivaju sunetu Allahov poslanika Alihisa vatsom kada umru njihove džanaze, njihove džanaze se, jel i prepoznaje. Kaže imam, kad cije Rahim Abulahateala nakon što je imam Ahmed Ukupan, jedan od dobrih položnih vijenika vidio ga u snu. Vidio ga u snu sanja imama Ahmeda, pa ga je upitao što je Allah u radiju s si, kud si, je Allah u pa kaže Rekalo je, Imam Ahmed postavio mi je na stolicu svoj zlata, na zlatnu stolicu. I rekao mi, priključi se Ebu abdullahu i Ebu abdullahu i Ebu abdullahu. Aj njega Imam Ahmed da su zvali Ebu abdullahu. Imala sina pa svozvali, Ebu abdullahu, pa su razvali Ebu abdullahu. Ali rekao mi Allah, kao što je poznato, islám da se slavžu, ja čovjek môže da čuje Allahov vlas. Allah môže nikoda vidi Allah. Nikoda môže da vidi Allah subhanahu wa ta'la ni u snu, ni na javi, nemoći, ali da čuje Allahov glas i slaže biti nemoći složeni. Pa kaže, rekao mi Allah, priključi se Ebu Abdullahu, idi u društvo Ebu Abdullaha, Ebu Abdullaha, Ebu Abdullaha. Ko su oni, ko su Ja sam Ebu Abdullaha, ko su Pa je rekao Allah Subhanahu wa Imam Šafija, koji tako se Ebu Abdullaha, Imam Al-Auzaim i Imam Sufjana Teori. Svi su oni, dakle, imali nadimak, evo obilo, pa je rekao Allah ono spremljava, to su oni od kojih imali dobra djela, zašli preko nikovi loših djela, oni su stavljenici džemljata i to je istin to obećanje. Dakle, što malo kratko iz života ne da, i na ovakav trebali bismo što je god moguće više da se upoznajemo sa našim velikanima, da malo a probudimo naše težnje, naše ambicije. Dakle, Iz ovog kazivanja možemo vidjeti da onaj koji čuva Allaha od ranih njegov, od ranih godina, od malih njegov, ko čuva Allaha, čuva Allaha u vjeru i Allah će čuvati njega. I Allah će nakon njegove smrti čuvati lijep spomenut, lijep spomenut o njegu. Ovaj čovjek spomenut će se do Kijanita, do Sudina. Vidimo dakle koliko je bitna čestita majka, bogobojazna majka. Ona je nakon Allaha subhanahu wa ta'la bila sebe, Znanja imamo Ahmeta. Ona ga je rano, ljutro odvazila u mešću Panjana Stini Saba Hrvatskog stugi, ostajao, učio, tražio znanje. Bio, bili su siromašni, bili su skromni. Čak se spominje, a nisam to rekao. Imam Ahmet nije imao našto da roman. Ako je imao, imao jedno u drugo. Oba dvoje nije imao. Ne imao da ima našto da piše. To nije samo mogo sastaviti hm. Kod nas kamere i ostalo. Hoće vam pogledat, posvat kod pitanje. Ono što se braća zapiše, to ostaje. Si, ono što se snimi, pitanje, ko će to poslije preslušati. A kada je stig bilo, da nije ono što da piše. A da piše je na ono na što je pisao, pred drugima stigio. Pa mi kaže, odlazio pod prozor, sjedao. Še sjedi tu, citirao Hadisa, njega stig. Odlazio ga i pod prozor, pa nađe kost. Nađe plečku. Kost i piše po kosti, i dok napiše zapameti priše, i opet piše zapameti priše, tako je. Otišao kao jetin, vratio se kao milijonir, otišao kao jetim siroma, a vratio se svoje majci kao, kao milijonir, milijon hadisa skupio. Ali nakon Allah sebe razlog to je njegove uzdanje bila i majka, zato treba vam gotiti računa o svojim ženama, o svojim džerima, predavanja preče su naše žene od nas, jeste i mi smo potrebni. Mi mnogo šta ne znam. Kad počnemo učiti, tražemo da vidimo koliko ne znamo. Ali znanja su potrebni naše žene. Mi idemo u radiju, toko cijelog dana skupljamo na faktu da dođemo sa havala obskrbom, one su s našom djecom. Ako nam ne bude žena odgojena, Nebude se žena odgajala na ovakvim mjestima ili na bilo koji drugi način a, povećavala svoje šerijetsko ozdanje šta očekivati na šerijci. Šta očekivati, zato da ko treba oti odgojiti svoje povrli cenu. Na svima nama je da se odgojimo lipim moralom, da budemo skromni, da budemo zadovoljni s onim što nam je Allah dao. Kao što je bilo danas, niko ti ne zabranjuje da imaš odunjalka, to je to. Ali dakle, budi zadovoljni. Mnogi ljudi nisu zadovoljni, eh? pa kažu, nije zabranjeno imati dunjalka. Nije zabranjeno imati dunjalka, ali ono je da dunjalk tebe ima. Šta je zuht, šta je skromnost? Nije skromnost da nemaš ništa od dunjalka. Kad kažu, zahid, a biti skroman onaj koji nema ništa. Oni to kaj. I onaj ko ima dunjaluka, ali ne dozvoljava da dunjaluk knjiga ima. Da dunjaluk njega ima upravi. Mnogi ashabi su bili emocijni, tako. Osman radijelullahu itd. kada je Allahov poslani posticao na udjeljivanje, kada je trebalo da bude bitka na Tebuku, koja je daleko 700 km i više od Medine, nije bilo jahalica, nije bilo preuzni zrstava, nije bilo opreme, a Pa ustaje Osman rad je kaže stotinu deva Mercedes stotinu Mercedesa danas, ena celka, stotinu Mercedesa javna je. Sa svom obrebu. Pa poslanika ali isop sam traži dalje, sam ubera, postiče, teško stanje, treba da se ide zvorit, <gled> nema s čim, niko ne da kaže Osman, stotinu još od mene i tretji poslanik ali istoslavne zlatnike, prevećer, kažu što god lo smar nakon ovog dana uradi ređeni naoditi. Abdur Rahman ibn Auf također je on zhava spominje se nakon jevoj smrti da se sikirava sjeklo zlata iza njega cijepa. Koliko su imali? Ali nisu dozvoljali da im i tak njih imali. Nisu dozvoljali da im i tak njih imali, da opravljali. Ebubek radijallahu talam za nije, Kada je Allah poslikao nam, kada je Allah poslikao nam za givanje, došao na, sa cijelim metkom. Šta se je ostavio poroci Allaha Allah je Allah poslika. Sve da vidio. Kada je činio hijjru, izmekio medinu sa Allahim poslikaom, ali je istacom ponio, sa ovim metak, ništa ni ostavio. Babu ostao mu slijep. Ostavimo kćeri, meki i bana koji je bio slijep. Pa nisu ga mogli ublijedit. Kaže, ostavio šta u kuće, je ostavio šta i metka, pa bi one kamenčiće, kamenje i od, odlazile bi sa djedom i stavljale njegove ruke na kamen, Evo, ostavio, ostavio je metka. Čovjek ne vidi, nešto su našli slično. Slično je li zlatnicima, dukatima je ostavilo, evo, je to. Aha, kaže, ostavio nešto je nešto i metka, što je u kamenju. Ti stavio, stavio. metak, ako bi bili zarobljeni, da se otkupe i Tako dakle, imali su i metke. Mnogo, međutim, nisu dozvoljavali da, da ime tak vlade ili <coughs> I mnogo, dakle, što može nam pjeda, da vidimo života Imala Ahmeda. Uglavnom, dakle, nisam htio mnogo da dulje, želje mi je bilo namo da analiziramo svoje strane. Dakle, svi mi braće želi mi na na primijanku i na heretu. I oni, od Allahovog poslanika, ali isa, sam na ovom, i oni su priželjkivali černet Oni su prižankivali na donjavku, uspjeh spasi i Ali pogledajte kako su bili. I naprotiv, čuli ste, ja imam grija, a ti da znaš za moje grije, nikad ne bih sjelo samo. Allah bi nas raz otkrio, ne bi volili da se hvala. Mi se danas dičimo i oni už to ne imamo. Da, da to imamo, gdje bi nam bio kraj? Da to imamo, čime se dičimo, gdje bi bio kraj? Oni su imani i bili su učenjaci dunjavnika cijelog. Slušala se njihova riječ na kraj dunjavnika kad ne kažu. nisu razvojavali da se plavi. Bili su takvi A žurili su istom džennetu za kojim žutimo i mi. Međutim, s kojim djelimo. Trebali se zaminiti. Kako do to dženneta? Da nije Allah ove milosti čovjek bih dao, da je on bi bilo nad Da Allah nije zabranio, da na naru, njegovu milost čovjek i danas gubio kada pogleda sebe i pogleda njih. A to, opet ovo je stotinu koje se u godine poriđeći. A da govoriš Allahom, da sam ukvali ih sa osadnjama sklabila, onda bi još čudnije i čudnovatije, jer događaj mogao da čuđeš i da upoznaš se s njim, kakvi su bili, koliko su izdvarali za taj džene, koliko mi. Mnogi od nas ne na sada zna. Da oni noge koji te ne mogu dovesti na sabah namaz ne mogu te odvestiti do dženeta. Oni noge koji te ne mogu dovesti na sabah namaz te noge te neće odvestiti do dženeta. a kad ste ustati na sabah namaz i doći a misliš do dženeta, nemaš. Koliko klanjamo, koliko dostim, koliko sabarko dajem, koliko upravdavamo svoj boravak ovdje na ovom mjestu među ovdje Koliko od nas, ima od nas da može reći ovo dijelo je dijelo za kojeg se nadam da će u tem. Da ću s ovim dijelom dobiti ovo. Da malo analiziramo svoje strane, svoj do sadašnji život i da kaže jes, ovo je dijelo u kojem ja godinama. Ovo je za koje se ja nadam da će ja okay. Ne. Ali grijeha na drugoj strani. Vagoni ne tako je, trebamo poživiti, analizirati svoje stvari i popraviti se. Ne mojmo se obanivati da smo dobri. Ne ovajemo ništa. Drugoj smo. Ništa ne ovajemo. Trebamo se popraviti. Niko od nas ne zna kada će umjeti. Smrt liža od ovih ovaj krabnih ne zavrata. Neko zanoći ne osvanje. Zato tako dakle, Kao kao je rekao Allah poslanika, mih sasnog budi nadaljanju kao stranac, ili putnik, prolaznik. Prenosi, ha nisa, pdolaj pa pdolaj u nomer gdje Allah nam kaže kada osvaneš ne očekuj da ćeš omrk. Ako omrkneš ne očekuj da ćeš osvani. Um. Radi, što je god moguće više. Iskoristi vrijeme što je god moguće više. Ne možeš hvaljati koliko je Imam Ahmed, ali možeš bo bo zikriti. Što ti je sprećao da zikritiš? svoje vrijeme kada se može klanjati, kada čovjeku učisti da klanja kada je čist kanima, a udest ima Imaju neka je neka namjera kojim je pokušen klanjati, ali nema zabranjenog vremena za zikr. Poslanik alehi sa svam zikrom je uvijek čao spomnjeo Boga u svakom stanju. U svakom stanju. Ima udest, nema udest, bio džunu, bio čist ja, od ženaveta, spomnjeo je ja, Allah, ne zaboravi. I pogledajte, ti taj sad kad čitate Kur'an obratite pažnju na zikr pa ćete vidjeti da Allah subhanahu wa taala nakon najvećih ibadeta spominje zikr opet spominje nakon obreznim namazom spominje nakon trumjen namazom spominje nakon posta kada završimo podkulimo mesec ramazan ali tukem kada rabbina ta'aleme Allaha veličajte zbog toga što vas je uputio napravim. Da bi bili zahval. Kada se završi saharskim obredima, kada se krene sam uzdelifej, završavaju saharski obredima. Allah naređuje da ga zikrije u borbi. Allah naređuje da ga zikrije da ga, jer spominjemo veličav. Zato, nemaš nešto da radiš, ali u tom rednom sigurno ima nešto drugo da možeš da popreš na pa ispravlji jedno način. Zato niko od nas ne zna šta ćemo sutra zafaliti? Može nam jedno dobro dielo zafaliti, akože nam bolo mrdom zafaliti dobrih diela, a ja to žurim, pogledaj po svoje stanje, što je godom učiliši. Molte Allah da nás nagravi za tu brigu, za taj nijed, kada se čuvvek brini, kad se malo probudi zolok nemara kafleta, ja prispita svoje stanje, pa ono što uradi na to putu,